Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари, розділ четвертий. Ши тихо присів біля свого брата. І вони сиділи так, згорнувшись один до одного, у темряві. Вони чули, як рухається істота. Шкрябання ставало голоснішим, і з кожною секундою вони все більше запевнялись, що прислухались до попередження Балінора надто пізно. Їм нічого не лишалось окрім як чекати. Вони це й робили, не наважуючись ані говорити, ані навіть дихати, тільки слухали. Ши хотів тікати, усвідомлюючи те, що ця істота вб'є його, якщо знайде зараз і, жахаючись від думки про те, що, якщо поворухнеться, його почують і зловлять. Флік сидів непорушно біля нього, тремтячи від прохолоди нічного вітру, що колихав штори по віконній рамі. Раптом вони почули різкий собачий гавкіт, який перейшов у хрипке гарчання, змішане зі страхом і ненавистю. Брати обережно підняли голови над підвіконням і визирнули, придивляючись до тьмяного світла. Істота з міткою черепа присіла до стіни будівлі прямо навпроти їх вікна, а за якихось 10 футів від неї стояв величезний вовкособ, помічник у мисливстві, когось з місцевих. Пес показав гострий білий ікла і спостерігав за зловмисником. Дві фігури стояли одна проти одної в тінях. Істота дихала якось повільно, хрипко, а пес гарчав, готуючись до бою. Через мить великий вовкосоп, розкривши пащу, кинувся на істоту. Але його одразу ж підхопила в повітрі, схожа на кіхті кінцівка, яка виринула з-під плаща істоти, і проштрикнула нещасній тварині горло, кинувши мертвою на землю. Це сталося миттєво, і брати настільки здивувались, що мало не забули знов присісти. Через мить вони почули дивний шкряб, коли істота почала щось робити зі стіною сусіднього дому, але звук ставав слабшим. І, здавалось, віддалявся від корчми. Минули довгі хвилини, поки брати, затамувавши подих, чекали в тіні кімнати, нестримно тримтячи. Ніч навколо них затихла. Хлопці напружили слух, щоб хоч якось дізнатись положення істоти. Зрештою, щі набрав достатньо сміливості, щоб ще раз визирнути через край підвіконня в темряву. І коли підвівся, наляканий Флік уже був готовий бігти до найближчого виходу, але швидке хитання головою запевнило його, що істота зникла. Він поквапився назад від вікна до теплого ліжка і вже майже опинився під ковдрою, коли побачив, що Ши почав поспішно одягатись. Флік спробував заговорити, але брат підніс палець до губ. Відразу ж Флік почав одягатись. Щоб не хотів робити Ши, куди б він не йшов, Флік сповнився рішучості слідувати. Коли вони обоє одягнулись, Ши притягнув брата до себе і тихо прошепотів на вухо. «Кожен мешканець долини в небезпеці, поки ми залишаємось тут. Нам потрібно тікати сьогодні ввечері і просто зараз». «Ти вирішив йти зі мною?» Флік рішуче кивнув, а Щі продовжив. «Зараз ми підемо на кухню і спакуємо з собою трохи їжі. Небагато, на кілька днів. Я залишу записку для батька». Нічого більше не сказавши, Щі підняв свій маленький оберемок одягу з шафи і безшумно зник у чорному, як смола коридорі, що вів до кухні. Флік поспішно пішов слідом, вибираючись із спальні за братом. У коридорі було неможливо нічого побачити, і їм знадобилось кілька хвилин, щоб навпомацки пройти по стінах до широких кухонних дверей. Вже на кухні Ші запалив свічку і вказав Фліку, які продукти брати, а сам на маленькому клаптику папері видряпав записку для батька, і підсунув під пивний кухоль. Флік закінчив свою роботу за кілька хвилин і повернувся до брата, який вже загасив маленьку свічку і рушив до задніх дверей, де зупинився й обернувся. «Коли ми вийдемо на вулицю, не розмовляй, просто йди уважно за мною!» Флік із сумнівом кивнув, більш ніж трохи стурбований тим, що може чекати на них за зачиненими дверима. Можливо, щось чекає, щоб проштрикнути їм горлянки, як це сталося кілька хвилин тому з вовкособом. Але зараз не час вагатись. Щі обережно відчинив дерев'яні двері і визирнув на яскраво освітлене місяцем подвір'я, оточене купою дерев. Через мить він махнув флікові. Вони обережно вийшли з будівлі на прохолодне нічне повітря, тихенько зачинивши за собою двері. У м'якому світлі місяця та зірок, поза будівлею, було світліше, і швидкий погляд показав поруч нікого. До світанку лишалась година або дві, тоді хутір почне прокидатись. Брати зупинились біля дому прислухаючись до будь-якого звуку, який міг би попередити про небезпеку. Нічого не було. Щі повів їх через подвір'я. Вони зникли в тіні сусідського живоплоту, а Флік кинув останній сумний погляд на дім, який, можливо, більше ніколи не побачить. Щі мовчки йшов повз будівлі хутора. Він знав, що той, хто носить знак черепа, і гадки не має, хто він, інакше напав би на них у корчмі. Але можна було подумати, що істота підозрює, що він живе в долині, і тому прибула до сплячого Шейді Вейл у пошуках зниклого напівсина дому Шаннара. ще обдумав план подорожі, який поспіхом склав у готелі. Якщо ворог дізнається, де він, як попереджав Балінор, то усі можливі шляхи втечі будуть під наглядом. Крім того, якщо вони виявлять, що він зник, то не будуть гаяти часу, одразу почнуть вистежувати. Доведеться припустити, що цих страхітливих істот більше, ніж одна, і що вони, ймовірно, спостерігають за всією долиною. Вони з фліком мають скористатись перевагою скритності та секретності, щоб вибратись з долини та з країни, що її безпосередньо оточувала протягом наступного дня чи, можливо, двох. А отже, швидкий марш з малою кількістю сну. Це буде досить важко, але справжня проблема в тому, куди їм тікати. У них були запаси на кілька днів, а подорож до Анара триватиме тижнями. Країна за долиною, була незнайомою для обох братів за винятком кількох добре проїзджених доріг і хуторів за якими носії черепа точно спостерігають тож враховуючи ситуацію не можна йти загальновідомими шляхами але куди тоді бігти де немає ворога він обдумав альтернативи хоча давно вже прийняв рішення на захід від долини відкрита місцевість, за винятком кількох сіл. Якщо вони підуть тим шляхом, то відійдуть від Анара. Якщо вони подорожуватимуть на південь, то зрештою досягнуть відносно безпечних міст Піа та Золомах, де є друзі та родичі з південної землі. Буде логічно туди податись і втекти від носіїв черепа, які уважно спостерігатимуть за дорогами на південь від долини. Більш того, місцевість за лісами Дулна була широкою та відкритою, та пропонувала мало прикриття для втікачів та обіцяла довгу подорож до міст, під час якої їх можна легко спіймати та вбити. А на північ від долини та за Дулном широка ділянка землі, що охоплювала річку Раппагаладран і величезне райдужне озеро, а також милі дикої незаселеної землі, яка зрештою веде до королівства Каллагорн. Саме звідти, скоріш за все, й прийшли носії черепа. Цілком ймовірно, що вони знають цей шлях набагато краще, ніж брати. А Анар лежить на північний схід від долини, Крізь милі й милі найжорстокішої, найзрадливішої країни в усій величезній південній землі. Прямий шлях небезпечний, але ворожі шукачі найменше очікують, що вони ним будуть тікати. Цей шлях йде через темні ліси, підступні низини, болота та безліч невідомих небезпек, які щороку забирають життя... Необережних мандрівників. Але носії черепа, скоріш за все, не знають, що на схід від Донських лісів є безпечна нагір'я Лія. Там брати зможуть звернутися за допомогою до Меніоналея, близького друга Ши, і, незважаючи на побоювання Фліка, єдиної людини, яка могла б показати їм шлях через небезпечні землі, що ведуть до Анара. Щі вважав це єдиним розумним шляхом. Брати дійшли до південно-східного краю міста і, затамувавши подих, зупинились біля старого дров'яного сараю, притулившись спинами до грубої дошки. Щі обережно подивився вперед. Він не мав жодного уявлення про те, де на цей час може перебувати істота. Вмираюча ніч все ще була захищена густим туманом. Десь ліворуч від них люто загавкало кілька собак, а у вікнах сусідніх будинків з'явились вогники. Сонні господарі з цікавістю визирали в темряву. До світанку лишалось лише трохи більше години, і їм за цей час доведеться здолати простори долину та сховатись в лісі дулн. Якщо після сходу сонця вони все ще будуть в долині, то істота, напевно, їх побачить і спіймає. Шій поплескав фліка по спині і кивнув, уриваючись в повільну пробіжку. Коли вони відійшли від будинків Шейді Вейл до куп дерев і кущів, що сіяли дно долини. Навколо панувала нічна тиша за винятком приглушеного тупоту їхніх ніг по мокрій відранкової роси траві. Гілки з листвою шмагали по них, поки брати бігли, шльопали по незахищених руках і обличчях маленькими їдкими помахами, від яких роса лишалась на шкірі. Вони бігли до пологого, врослого кущами східного схилу долини, ухиляючись від великих дубів, і, наступаючи на горіхову шкаралупу й опалі гілки, які були розкидані по землі під високими деревами, вони досягли схилу й помчали вгору по відкритому полю так швидко, як їх тільки могли нести ноги, навіть не озираючись. Часто, послизаючись на вологій траві, вони досягли краю долини. Там вони і побачили схили долини, що чекали на них на сході, усіяні безформними валунами та рідкісним чагарником, мов величезний бар'єр, що відкривав світ поза ним. Щій був у чудовій фізичній формі, і він ніби летів по нерівній землі, спритно пересуваючись серед куп кущів і маленьких валунів, які перегороджували йому шлях. Флік уперто слідував за ним. Міцні м'язи його ніг невтомно працювали, щоб не відставати від фігури попереду. Тільки одного разу він ризикнув швидко озирнутись назад, і його очі побачили лише розмите зображення змішаних верхівок дерев, які височили над тепер прихованим містом, і окреслювались у сяйві згасаючих нічних зірок і туманного місяця. він спостерігав, як кінь біжить попереду, злегка підстрибуючи через розкидані камінці. Їм якомога швидше треба досягти невеликої лісистої місцевості біля підніжжя східного схилу долини. Це приблизно за милю попереду. Ноги фліка почали втомлюватися, але страх перед істотою не давав йому відставати. Було цікаво, що станеться з ними тепер, утікачами з єдиного дому, який вони знали, переслідуваних неймовірно жорстоким ворогом, який погасить їхнє життя, як вогник свічки. Куди їм ховатись, щоб їх не знайшли? Уперше після того, як Аланон пішов, Флік палко бажав, щоб таємничий мандрівник знову з'явився. Хвилини летіли швидко. Ліси попереду ставали ближчими, а брати втомлено, мовчки, бігли крізь холодну ніч. Не було чутно ані звука. Здавалось, що вони єдині живі істоти на цій величезній арені, за винятком пильних зірок, що урочисто підморгували над головою в тихому задоволенні. Небо світлішало, ніч сумно наближалась до кінця і величезна публіка вгорі повільно зникала. Брати бігли далі, не звертаючи уваги ні на що, окрім потреби бігти швидше, щоб не потрапити у яскраве світло сходу сонця, яке повинно було вкрити їх через кілька хвилин. Коли ж бігуни нарешті досягли лісистої місцевості, вони задихано впали на вкриту гілками землю під високим гікурієм. Їхні вуха та серця шалено калатали від напруги бігу, кілька хвилин вони лежали нерухомо, важко дихаючи в тиші. Потім ще підвівся й озирнувся в напрямку долини. Нічого не було, ні на землі, ні в повітрі. Здавалось, брати зайшли так далеко, не будучи поміченими, але вони все ще в долині. Щі Простягнув руку і силою підняв Фліка на ноги, тягнучи того за собою, підіймаючись крутим схилом долини повз дерева. Флік мовчки йшов за ним, вже навіть не замислюючись, а зосередивши усю силу волі, щоб ставити одну ногу перед іншою. Східний схил був нерівним, а його поверхня, маса волонів, повалених дерев, колючого чагарнику та нерівної землі, що робило підйом довгим і важким. Щій задавав темп, долаючи великі перешкоди якнайшвидше, а фліт йшов по його слідах. Юнаки протирались вгору по схилу. Небо почало світлішати, а зірки зовсім зникли. Попереду над краєм долини сонце посилало своє перше слабке світло в нічне небо з помаранчевими й жовтими відтінками, які невиразно відображали контури далекого обрію. Щі почав втомлюватись. Його дихання перетворились на короткі ковтки повітря. Позаду майже попс флік, тягнучи виснажене тіло за більш тренованим братом. Його руки й передпліччя були подряпані й порізані гострими чагарниками й камінням. Підйом здавався нескінченним. Вони рухались зі швидкістю равлика по пересічній місцевості, і лише страх бути знайденими змушував ноги продовжувати рух. Якщо їх спіймають тут, на відкритому повітрі, після всіх цих зусиль. Раптом коли вони досягли позначки три чверті свого підйому, флік різко скрикнув на знак попередження і, задихаючись, впав на схил. Щий злякано обернувся, його очі миттєво помітили величезний чорний об'єкт, який повільно підіймався з далекої долини, здіймаючись як великий птах у темряву ранкового сходу сонця, Спіраль що розросталась. Юнак одразу ж упав на землю серед каміння та кущів, показуючи братові швидко відповзати з поля зору та мулячись, щоб істота їх не побачила. Вони лежали непорушно на схилі гори, а жахливий носій черепа підіймався вище. Коло його польоту ставало ширшим, і сам він наближався до місця, де сховались брати». Раптовий жахливий крик вирвався з істоти, позбавивши двох братів останньої надії на те, що вони зможуть втекти. Їх охопило таке саме незрозуміле почуття жаху, яке знарухомило Фліка, коли він ховався в кущах з Аланоном. Тільки цього разу не було де ховатись. Їхній жах швидко переріс у початкову стадію істерії – коли істота летіла прямо до них. І в цей швидкоплинний момент юнаки зрозуміли, що помруть. Але наступної миті жахливий чорний мисливець розвернувся і ковзнув на північ, віддаляючись до горизонту. Брати лежали, як каміння, нескінченні хвилини, боячись, що істота повернеться назад і знищать, як тільки вони спробують поворухнутись, Але коли жахливий, безпричинний страх зник, юнаки похитнулись, піднялись на ноги й у виснаженій тиші продовжували не менш виснажливий підйом на вершину долини. До краю скелястого схилу лишалось зовсім недалеко, і вони побігли через невелике відкрите поле позаду до лісу Дулн. За лічені хвилини вони вже йшли серед великих дерев, а ранкове сонце першим світлом укрило порожню землю, що тягнулася до Шейді Вейл. Юнаки уповільнили крок, увійшовши до Дулна, і нарешті Флік, який досі і не мав уявлення, куди вони прямують, покликав брата. «Чому ми взагалі сюди йдемо?» – запитав він. Його голос прозвучав дуже дивно після довгої мовчанки. «І куди ми взагалі йдемо?» «Туди, куди сказав Аланон, до Анару. І дістатись туди шляхом, якого менше за все очікують носії черепа. Тож ми підемо на схід до Блек Оукс, а звідти на північ. І давай будемо сподіватись, що по дорозі знайдемо допомогу». «Зачекай!» – вигукнув Флік, раптово все зрозумівши. «Ти хочеш сказати, що ми йдемо на схід через Лія і сподіваємось, що Меніон допоможе нам? Ти що, з глузду з'їхав? Чому нам просто не віддатись отій тій істоті? Так просто буде швидше!» Ші розвів руками і втомлено повернувся до брата. «У нас немає іншого вибору. Згадай, що Лія...» Це єдиний, до кого ми зможемо звернутися по допомогу. Він може знати дорогу через Блек Oaks. Ну, звичайно. Похмуро кивнув Флік. Ти що забув, що він заблукав там минулого разу. І мені здається, що він не заслуговує на довіру. У нас немає вибору, повторив Ші. І знаєш, ти не мусив йти зі мною в подорож. Він раптом замовк. І відвернувся. «Вибач, я трошки втратив самовладання. Але треба зробити по-моєму, Флік». Він рушив уперед, у пригніченій тиші. А Флік похмуро слідував за ним, не схвально хитаючи головою. «Сама ідея втекти погана з самого початку. Хоча вони і знають, що ця жахлива істота не долиною». Але ідея піти до меніон Лія ще гірше. Цей зухвалий нароба заведе їх прямо в пастку, якщо, звичайно, спочатку не заблукає. Меніона цікавить лише Меніон, великий шукач пригод, який відправляється в чергову дику експедицію. Сама ідея просити допомоги у нього смішна. Флік не любив Меніона-Ліа. Та все, що він собою представляв. Вони зустрілись у перші п'ять років тому. З єдиним сином родини, яка століттями правила маленьким високогірним королівством. Меньон провів усе своє життя, втягуючи себе в одну дику подорож за іншою. Він ніколи не заробляв, щоб жити, і наскільки флік міг судити, ніколи не робив нічого путнього. Більшу частину часу той проводив на полюванні чи в боротьбі, заняттях, які працьовиті жителі долини вважали пустим відпочинком. Здавалось йому байдуже на життя, родину, батьківщину. Горець плив крізь життя так само, як хмара в порожньому небі, нічого не торкаючись і не залишаючи жодних слідів. Саме цей недбалий підхід до життя мало не вбив його рік тому в Блек Оукс, і все ж ще йшов до нього, і у своїй легковажній манері горець, здавалось, відповість щирою прихильністю. Але, скоріш за все, це насправжня дружба, і тепер його брат запропонував довірити їхнє життя опіці людини, яка не знає взагалі, що таке відповідальність. Він обдумував ситуацію, розмірковуючи, що можна зробити, щоб запобігти неминучому. І нарешті дійшов висновку, що його найкращий шанс вижити – уважно спостерігати за Миніоном і якомога тактовніше попереджати Щі, коли йому здасться, що вони роблять якусь нісенітницю. Якщо ж він посвариться з братом зараз, то потім не виникне і шансу суперечити поганій пораді принца Ліа. Мандрівники нарешті дістались берегів великого рапа Галадрана пізнім вечором. Щі показував дорогу вперед близько милі, поки вони не дійшли до місця, де русло починало звужуватись. Там вони зупинились і поглянули на ліси. Сонце зайде приблизно за годину, і ще не хотів, щоб ніч застала їх на цьому, ближньому березі. Було б значно безпечніше, коли б між ними і переслідувачами була вода. Він усе це пояснив Фліку. Той погодився, і вони заходились робити маленький плід, використовуючи сокири та мисливські ножі. Обов'язково треба було зробити невеликий плід – Єдиним призначенням якого буде перевезення рюкзаків та одягу. Немає часу будувати великий для самих братів, їм доведеться пливсти по річці, буксируючи свої речі. Вони швидко завершили роботу і, скинувши рюкзаки й одяг, прив'язали їх посередині плоту і ковзнули в холодні води рапа галладрана. Течія була стрімкою. Але в цю пору небезпечні весняні відлиги вже минули. Єдиною проблемою стало знайти відповідне місце для висадки вздовж високого берега після того, як вони закінчать заплив. Сталося так, що течія віднесла їх майже на півмилі, поки вони буксували громісткий пліт, і коли нарешті завершили переправу, то виявили що близько до вузької протоки на дальньому березі, де можна легко вийти з води. Так вони і зробили, тримтячи від вечірнього холодного повітря, і витягнули за собою плід. Посохли і вдяглись. Усе це зайняло не більше години. Сонце зникло за високими деревами, залишивши по собі лише тьмяне червонуватий сяйво. Брати не були готові йти далі. й запропонував поспати кілька годин, щоб відновити сили і продовжити подорож уночі. Цей берег стався їм безпечнішим, тому вони згорнулись у своїх ковдрах під великим в'язом і швидко заснули. Опівночі Шей ще й розбудив фліка. Вони швидко спакували спорядження та приготувались продовжити похід через дулн. В якийсь момент ще й здалося, що він чує щось, що блукає по берегу. Про це він і попередив брата поспішно. Довгі хвилини вони прислухались, але не помітили нічого, що могло б рухатись в темряві масивних дерев. І нарешті дійшли висновку, що Ші, мабуть, помилився. Флік швидко зауважив, що все одно нічого не було чутно над шумом бурхливої річки. І істота з черепом, ймовірно, все ще шукає їх у долині. Їх впевненість значно підкрепилась помилковим переконанням, що вони вже перехитрили переслідувачів. Брати йшли до сходу сонця, намагаючись рухатись у напрямку сходу, а орієнтуватись було дуже важко. Зірки закривали важкі гілки і листя. Наступного разу брати зупинились ще в лісі і не мали уявлення, скільки ще залишилось пройти до кордонів Іля. Ще відчув полегшення, побачивши сонце, що сходило прямо перед ними. Вони все ще рухаються в правильному напрямку. Вони знайшли галявину, розташовану серед скупчення великих в'язів, захищену з трьох боків густим чагарником. Молоді люди скинули рюкзаки, і швидко заснули, повністю виснажені. Брати прокинулись увечорі і почали готуватись до нічного маршу. Не бажаючи розпалювати багаття, яке може привернути до них увагу, юнаки задовольнились тим, що з'їли сушеної яловичини та сирі овочі, товаршивши трапезу фруктами та запивши все водою. Під час їжі Флік знову порушив питання про те, куди вони йдуть. «Щі!» – почав він обережно. «Я не хочу ще раз задавати це питання, але ти впевнений, що це найкращий шлях. Я маю на увазі, навіть якщо Меніон захоче допомогти. Ми легко можемо заблукати в болотах і пагорбах, що лежать за чорними дубами, і ніколи звідти не вибратись». Ші повільно кивнув, а потім знизав плечима. «Вірно, або ми можемо піти далі на північ, де немає прикриття, і країна, яка не знайома навіть для Меніона. Як вважаєш, там нам пощастить?» «Мабуть, ні», – невдоволено відповів Флік. «Але я постійно думаю про те, що нам сказав Аланон». «Ти пам'ятаєш? Нікому нічого не кажіть і будьте обережні, довіряючи комусь!» Це було сказано дуже і дуже рішуче. «Давай не будемо починати!» – спалахнув Ші. «Аланона тут немає. Всі рішення приймаю я. Я не розумію, як ми можемо сподіватись дістатись анарських лісів без допомоги Меніона. До того ж, він не просто хороший друг». А ще й найкращий фехтувальник, якого я коли-небудь бачив, він нам нагодиться, якщо ми будемо змушені битися, що, напевно, трапиться, якщо ми будемо подорожувати з ним, багатозначно закінчив Флік. Крім того, який у нас шанс проти чогось схожого на ту істоту з черепом? Вона розірве нас на шматки? Чого ти так зарано в труну лізеш? засміявся Ші. «Ми ще не померли. І не забувай, у нас є ельфійський захист». Цей аргумент не дуже переконав Фліка, але той подумав, що краще залишити цю розмову зараз. Так, доведеться визнати, що Меніон Лія – непоганий боєць, але водночас Флік не був упевнений, на чий бік вирішить стати непередбачуваний хлопець. Ши подобався цей яскравий авантюрист, з яким він познайомився під час подорожі з батьком. Але Флік не вважав, що брат цілком раціональний у своєму аналізі наслідного принца. Лія – це одна з небагатьох монархій, що залишилась в Південній землі. А Ши був відвертим прихильником децентралізованого уряду, противником абсолютної влади. Тим не менш, він заявляв про дружбу зі спадкоємцем монаршого престолу, факти, які на думку Фліка здавались абсолютно суперечливими. Або ти віриш у щось, або ні. Не можна думати про те і те і бути чесним із собою. І з трапезою вони закінчили в тиші, коли почали з'являтись перші тіні вечора. Сонце сховалось, Яке золоте проміння повільно змінилось на насичено-червоне, що перемішувалось з зеленими гілками гігантських дерев. Брати швидко спакували нечисленні речі і почали повільний рівномірний марш на схід, спиною до денного світла, що згасало. У лісі панувала незвична тиша, навіть для раннього вечора. І насторожені юнаки, Йшли у тривожній тиші крізь оповиту темряву лісової ночі. Місяць був далеким маяком, який лише з короткими проміжками з'являвся крізь гілки над головою. Флік особливо стурбувався неприродною тишею дулна, тишею, яка була дивною для величезного лісу, але неприємно знайомою кремезному мешканцю долини. Іноді вони зупинялись в темряві, прислухаючись, а після того, як нічого не чули, продовжували виснажливий марш. Вони шукали проміжок у лісі, який би відкрився на високогір'я за ним. Фліку не подобалась гнітюча тиша, тому він і почав насвистувати собі під ніс. Але швидко припинив, коли про це жестом попросив ші. Тільки вранці брати досягли краю Дулна та вийшли на вкриті чахарниками луки, які простягались на багато миль до високогір'я Лія. До ранкового сонця залишалось кілька годин, тож мандрівники продовжили подорож на схід. Обидва відчули неймовірне полегшення, звільнившись від Дулну, опинившись подалі від задушливої тісноти жахливих дерев і неприємної тиші. Можливо, у прихованій тіні лісу було і безпечніше, але вони відчували себе набагато краще підготовленими до будь-якої небезпеки, яка загрожує на відкритих луках. Вони навіть знову почали розмовляти на ходу. Приблизно за годину до світанку брати досягли невеликої, вкритої кущами долини, де зупинились, щоб поїсти і відпочити. Вони вже бачили тьмяно освітлені високогір'я Ліа на сході. Подорож займе ще один день. Й підрахував, що якщо вони знову почнуть йти на заході, то легко досягнуть місця призначення до наступного сходу сонця. А тоді треба покластись на меніона А потім вони швидко заснули. А через кілька хвилин прокинулись? Не від чогось фактичного, а через мертву тишу, яка зловісно запанувала над луками. Вони відразу відчули присутність іншої істоти. Це почуття вразило їх в одну мить. Брати здригнулись і без слова дістали кинджали, які виблискували в слабкому світлі. Ніхто не ворушився. Щі впав на землю і поповз вгору по порослому чагарнику, щоб побачити землю позаду, і жестом попросив брата слідувати за ним. Отож, вони нарохомо лежали серед кущів, вдивляючись у ранкову темряву. Очами намагались розібрати, що там ховається. Юнаки не сумнівались в тому, що там щось є. Обох схопило теж відчуття, що й під вікном спальні. Вони чекали, ледве наважуючись дихати, сподіваючись, що істота їх не знайшла. Це здавалось неможливим, що їх відслідкували після важкої втечі. Невже смерть прийде за ними, коли до безпеки Ілія залишилось кілька годин? Раптом з поривом вітру та листя, Чорна фігура-носія черепа беззвучно піднялась з-за довгої смуги чагарникових дерев далеко ліворуч від них. Фігура, здавалось, зависла над землею, ніби не могла поборухнутися, і чітко вимальовувалась на тлі слабкого світла наближення світанку. Брати лежали на краю узвища і мовчали, як і кущі навколо, чекаючи, поки істота поворухнеться. Як вона їх вистажила, брати могли лише здогадуватись. Можливо, це сліпа вдача зібрала їх усіх разом на цьому єдиному порожньому клаптику пасовища. Але факт залишався фактом. На мешканців долини полювали. І їхня смерть – це цілком реальна можливість. Істота ще якусь мить нерухомо зависала на небі а потім повільно, мляво, витягнувши великі крила назовні, почала рухатись до свого сховища. Флік зітхнув від жаху і занурився в навколишній чагарник. Його обличчя стало попелястим у сірому світлі, його рука стискала руку щі. Істота не долетіла до них якусь сотню футів, сховалась в невеличкому ліску і зникла з поля зору. Брати відчайдушно вдивлялись в туманне світло, не в змозі побачити переслідувача. Зараз. Щі рішуче прошепотів на вухо брату. «Поки істота нас не бачить, швидко до того куща!» Фліку не потрібно було говорити двічі. Щойно чорний монстр обшукає дерева, то наступною зупинкою стане їхня схованка. Юнак із страхом вискочив зі схованки, напів біжучи, наполовину повзуючи по мокрій ранковій траві. Він очікував, що носій черепа підніметься з лісу і схопить його. Позаду біг ші, його гнучке тіло пригнулось до землі. Хлопець мчав через відкриті галявини зигзагами безшумно рухаючись позаду кремезної фігури брата. Без жодних пригод вони дістались кущів, і тільки потім Ші згадав, що вони забули рюкзаки, ті, які зараз на тні долини. Істота не зможе їх не побачити, і коли це станеться, вона буде знати, в якому напрямку вони йдуть. Ші відчув, як його живіт скрутило. «Наскільки ж вони дурні!» Він у розпочі схопив фліка за плече, але той також усвідомив помилку і важко впав на землю. Щій знав, треба повертатись за рюкзаками, навіть якщо його побачать. Іншого виходу немає. Але коли він нерішуче підвівся, то побачив чорну фігуру, що нерухомо висіла в небі. Шанс вижити зник, але їх знову врятував світанок. Коли на сій черепа тихо висів над луками, золотий обідок ранкового сонця зірвався зі свого місця на східних пагорбах і послав перших емісарів дня, що висвітлювали землю і небо теплим сяйвом. Сонячні промені охопили темну масу нічної істоти, і, побачивши, що часу вже немає, воно різко піднялось в небо, обертаючись навколо землі великими, все ширшими колами. Носій черепа закричав із крижаною ненавистю, заморожуючи на одну мить усі ніжні звуки ранку. Потім він звернув на північ і швидко зник з поля зору. Залишились лише два брати, які не вірили у власне спасіння. І просто мовчки дивились в далеке порожнє ранкове небо. Кінець четвертого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо хочете долучитись до них, то посилання є в описі під відео. Почуємось!